ریاض السالحین حدیث نمبر یوزر نهم یوزر نمبر حدیث دید ریاض السالحین کتاب الفضائل او باب الحس علی سور و آیات مقصود سا باب دی بیان دا تیزه پسورتون و آیات و خاص و بانده وعن بی سید رافع امن المعلا رضی اللہ تعالیٰ نو قالا او اقال لی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او امات نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم علا اعلیم گا اعظم صورت فی القرآن آیا نخیم تا دیولی صورت پا قرآن قبل ان تخرج من المسجد مخیدہ غنائر مخیدوت الاسطاد جماعتنا طبالات جماد نه ورته لنی چې تاسو ما خوده لې فاخذ بيدینوینیو لازمه فلما اردنا ارکه لازمه غ اراده ان نخرجا چمنګ وزو د جمادنه قلتو نی ما یا رسول الله اې دا الله پیغمبر انک قلت یقینا ته ویلو لو عللم من نګه اعظمه سورتن جه مها هم یو اتايو ليو صورت په قران کې نزو خود جماعت نوزم تاغه ماته صورتونو خو دا قالا نووي نبي عليه صلوات و سلام الحمد لله رب العالمين سوره فاتحه اي یا سب المساني یا سبع المساني چديتا سب المساني فاتحه د اولوي زکه چدا او اياتن دي چدا بار بار لو سوليشي بیا بیا פארکات کې ترکاتونو دمنه لستلی شي والقران العظیم او قران لوی الذی اع قران اوتیته چرا کرے شه رواه البخاری او قران دې لوی وعن ابي سعيد خدري رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام وی فیکول والله احد سوره اخلاص بارکه والذی یذمار قسمی باذا جنف انا و زما پلاذا یگیری ان لا تعدلوا ثلث القران یقناندا سوره اخلاص په برابرې د درې میسه د قران کې سمانه یعنی چې سوره اخلاص یو زل سوق الی لک درې میسه د قران یو چت وزله اولولي لك دوی سي دو قران او چي پدري مزله اولولي لك ټول قران اجماعي اولستو دا برابر د سلسل قران سره ده وفي رواات نو په يو کې راغلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل اصحابي و النبي الاسلام فل الصحابه اوتا ايعجزو احدكم ايقرا بسلسل قران في ليلهتن آیا جسکی یو کا ستا سو په دې چې اول للی اغا سولز د قران په یوش پکې نقدرېږي عاجز زده دی نه چې اغا د شپې سولز د قران للی فاشق ذالیکا نوشخت شو دا خبره په دې حساب وباني چې سولز د قران خو له سپاری دی زاله سپاری په د شپې سول قالوا يا صاحب أينا يتيق ذلك يا رسول الله كم يوز من نبات قد الردید اذا الله پیغمبرا فقال النبي عليه الصلاه والسلام قل هو الله احد الله الصمد سلول القران ددري مس القران اهوه البخاري وعن نقل ذا الله تعالى عنه ا رجل لن س رجلې ش ی سرړ واورې د د یو سړ نه یکه او چاغ بهلوستل قلو والله حد یور د دوه چې بار بار بوي د خللو صورتې خلاس ل بیا بیا بوهاپاس کا صورتت خلاص فلمما صبح به ارګلا چې سبا شو نوجالا ررسول الله ص اللهې سلاملم اراغ ده نبی علیه صلاة و سلام دا فزکر زالکلہو نجکر اون کدد اغتا وکان الرجلو یتقال لوا او یو سلی چه کم گنل دے لستلو لرا او دا غصری بس صورت اخلاس لستل کم گنل چه دے سواب گینی کم دے دیکھا وولو که صورت دے اراغ دے خالی چه دا چه تولو تاریبانو سکلا شاپ این شاپ ایراد حوکانر رجلو يتقالوها اوسره چه کم بگن ده لسل ده صورت اخلاس لرا یعنی ده عمل پلی حاصر چل ده ده ده گنی کم عمل لی فقالنوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واللزی نفسی بیدی طولش بے صورت اخلاس لسلو قل هو الله احد الله الصمد لا اسم بار بار پتہ لیکن چې صل زله ویلو سوره اخلاص تو سوره اخلاص ویلو نبی عليه السلام او الذي نفسي بيدی زما د قسم می بازاد چې نفس زما په لځه کیږي بیا دا غوړو زره تو ور شو پر علم بغرس مرحبا مرحبا ها والذي نفسي بيده ان لا تعدلوا ثلث القرآن پروانه پيته ما چا والذي نفسي بيده زمار قسمي فاضا چ نفس ما پلازاګري ان لا تعدلوا ثلث القرآن چې به شکدا سورۃ اخلاص په برابر تدریمی سي دا صدقات وګورئ اذا پوسو کو واسو لري اننا لا تعدل ثلث القران يقينا دا سوره اخلاص لوصلدا برابر د دريمي سي د قران سره رواه البخاري وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل الله واحد ان تعدل ثلث القران وعن انس ان رجلا قال يا رسول الله اذا الله پیغمبر اني يحب هذه السوره یا صلی وی اذ الله پیغمبره زمینو کوم د دې سورته اخلاص سره قل والله حسنا قال ان نبی صلی الله و سلام ان حب ادخلك الجنه بشکا من د دې سورته د نک تعالی جنتا چکه لد دې سور سره سوک مین کې نو د دې سورته منی د وجنا دند بک تعالی الله جنتا د ویو ګورو برابر روواه ترمذی یو وقاله <سؤال> حدیث حسن ورواه البخاری فی صحیح تعلیقا د تعلیقا امام بخاری دا حدیث ذکر کړی تعلیقا یعنی بغیر سند دا هو عنک ببنیا مترذی الله تعالی <سؤال> توحید سره مینا دا الله دی کتاب سره مینا جنت تب سره زیخه صاحب یاسین د توحید سره مینا کړی و نو الله جنت اوريږي او چې جنت ته تللي دي نو هغه ارمان کړي دي بیا وان لقب بنه مير رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کالا وې علم تر آیات ننزل ذات لیلتا آیا نیونت آیاتنا جاء نازل شی په دیش پکه جنید لی درشی مسل داغه خطو چر داغه غند مسلما ما چرتا نو لی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دو سرتون شه ناظر شو دا غېنه مخ کې نو د دې روندې مسلمان د دې دله نو دا خو د سورته فاتحه مبارک امرازي چې دا غې غوندې مسل سورته نشته قران کې نن او هغه په ادبار د جامعیت سره او سورته الفلق او سورته ناز په ادبار د استعاذې سره رو او نقل کړي د امام مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قالا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الانسان او نبي عليه سلام چې پانا به وغدلا پ د د پ الله سره د, د, د, د, د جناتنا و عین الانسان او دستوربود انسانانو د باز انسان سلی خوري نو وظفکوا او پاغه وظفو پناواله چې الله ز دې حسد د نظر د نمی بچکه د بد نظر نمی بچکه د جنات غل سزون نمی بچکه حتا نظر لا معوزه تا اندر دې جنازر شو دا د سرتونه تو پانال پاڑا فلم ما نزل ذا اخذ بهما ار کدا چ نازل شذات دو سوره تنا سوره الفلق او سوره الناس نو اخذ بهما نو انيول نبی علیہ السلام دا دو سوره تنا و ترک ما سواهما افری به خدا چ سوا د دې دوا لدی دا دوا انيول دې 92 عمل کاه سوره الفلق سوره الناس دا هر یوب نظر بدنا او د پیریانو د پناد غوختلونه چې دا دو وسلو تونال نور وظایف بیا پر خو دا به وظیفه کول بیا د بد نظر نم دا وظیفه دا او د جنات او د غلس نم دا وظیفه دا ذکر هر شر راغله من رب الناس فعوذ برب الفلق من ها او من شر ما خلق ومن شر غاسق دار هو رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القران سوره دو قران یو سوره ده 30 اياتن دير شياتون شفاعه لدجلن جاء بشفاعت کي په ديوشري حتى غفر له تر دي چې معفو کي شو له وَيَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ سُورَةُ الْمُلْكِ رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ آدِ سُنَّ حَسَنٌ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ دَاوُدَ تَشْبَهُ شَفَارِسُ بَكَي سُورَةُ الْمُلْكِ چا څوک لولي نو د سورتِ الْمُلْك با شفارس کې د یو سړي لپاره تر هغه پورې مې شفارس څو پورې د انسان ته بخننې او چې شرک پکې نه وي ذکر د شرک پوهه انسان ته بخشش نه کیږي صاف فیصله الله کړي نسا نصاكه ان الله لا یغفر اشریک بی و یاغفر ما دون ذلک لم یشاء حضرت وی د شرک پوهه او زم تبارک الذی هم زم بعد بشفاعت سکه و عن ابي مسعود البذری رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قالا من نهقاه آب من آخر صورتدل بقره دی چا چې اولو د دوه آیاونه آخر د سرې بقرېفی للت په یوشپکې کفا تاو کافی بژې دا دواله صورتتونونه د دی بند دپاره د دل ب د دل دغ شپنا د شنو د دغه دل شپنا چدې شپه کې سور شرونه را روان دي مصیبتونه الله به بچ کید د دو آیاتونو د بقره د 130 په وجا یا کفتا هو بچبگی اغل لا المکرو تلک اللیلتا دبه د دغش پینا وقیل کفتاو من قیام اللیل او کافی بشید دغواله آیاتونو د بقره د انسان د پارا د پاسه 112 نا کد تحجود کولو او دیو نکلا نو دادو آیاتو ناد بکر دا قائمو قام د تحجود دیو دا غی سوا بولا اللہ دا دے پوجا ورگی وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلامویم لا تجعلو بیوتکم مقابرہ مگر دوی تاسو خلقورنا زید مقبریم مقابر مقبره مغرزوی سمانه څنګه چې په مقبره کې منځونه نکېږي نخپلو کورونه مقبره مژړوي چوک مصبکه نه کوي نه خور کې منځونه کوي نوافل کوي سنت کوي تلاوتونه کوي ان من البیت شیطان عینفرو منل بیت الذی تقرو فی سوره البقره بشکه شیطان ته تکې د دک کورا کورونه چلوستلې شي بایګې سوره البقره چکم کور که سورته بقره لوستلې شي نو آ کور کنه شیطان تخته کوي او کورونو کې تلاوتونه کوي قران واځه کې قران راناده زیاده او په تلاوت د قران سره شیطان تخته کوي ګوره چکم سره ډېر قران وي دا غنم شیطان تخته کې نه شي ټینګيري وعنو بی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ قال او قالو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابل منزر اتدری ایو آت من کتاب اللہ ماک آزمو آیات پویگی چکمی آیت دا کتابونو دا اللہ ناتا سرلوی دے قل دونی ما اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم آیات الکرسی میوی فَزَرَبَ فِي صَدْرِ نُوَا نَبِي عَلَيْهِ سَلْعَامِ زَبْسِنَا كَيَوِي یہ یہاں نک علمو مبارک دی علم ستا یہ ابال منذر داستا سینہ کې چکه علم پرودې داسا مبارک شي <تصفيق> مبارک دی علم ستا چې ستا په سینہ کې دی تا توفیق الله تر کړه د معرفت علوم دا دې مبارک شي رواو مسلمون وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالا ووكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان ګوره دا حدیث شه ده نو دا په فضیلت آیات القرسی کې دي चौकीदार مقرر کماله نبی علیہ السلام په حفاظت زکات ده رمضان ینه په او مالونه باندې پس ډیرلې گیدلو دغالو تکذرو د نورو سيزونو فا اتانی نوراغه ماتات یو رات لن کیفجالانو شورو شا کسیحسو من الطعام چا غبال لا پیدا د طعام در ډیرینا هغه بال لا پیدا غستله ها دا مال د زکاتونو نا فا خذتونو ماونی وغل او ماوی لا اعرف عنك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامخا پورت کوم با تا لرا نبي عليه السلام تا پيش کوم دي قال انو ميد سدينني محتاجن بيشكه زه يو محتاجيما بچري مالبال بچ او غيرو زه محتاجم ديتا وبيه حاجت شديدت او پما زم ما پره ح جن سخته دي تا فخل تو نو ما خالق او امي پري خدا چه زه ما پيدا هم فاس با تو چه صباح ما نفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا با هر ما فال اسير كالباره حتا او ابو هريره سديو خلو با كه ديستاد شپي چتا د شپي كهت كليو سجلیو ز د شپږو کول دونوی ما اسوکله تا دغلا کر سره اا چغلا کولا د توامنا اسیرو کلباره حتا سوکرتا دا کې دغلا کر سره اا چغلا کړو د شپې د خجورونه هغه سد دونوی ما یا رسول الله اذا الله پیغمبرا شکا حاجتن و عیالان آګه شکایت د حاجت وکماته چې حاجت مندې ما او بچ مينارو غینو فرهم توس ما را هم راي پغوندی اره هم د سړي د ازي خو نقصان کی فخل له تو ان ما پر خدا لارغه تا جزاء فقال ان النبي لي اما انه خبر سے یقینا دے چده قد كذب کا تاکید دروغ ویری او زر دے درو غویلی تا دا او زر دے چھو واپس بشی بیا برازی فاعرف دو نماؤ بی جاندہ انہو چھو بی شک دے با واپس کی بیا لے قول رسول الله دو جد وی ناد پیغمبر پاسو سلم ننفر سدو نماؤ انتظار کا او درات ادرات دو لداغا فجان رارے یحسو منتو آم چھگلائی اکڑ بیدو خوراکنا تتعام نے بیا لپڈ کول یا سور ڈکول لپ بغلا فقل دون بما لارف انک ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اني دعنی پریدمال فانی بظ محتاج ما وعلی عیال اعوذ ما بلبش او گدنا ہر ذی خزن واپس کیم یا مدہ فل پریدا فرحمتو نزما رحم پاغرا لین ما خالق غتلعزہ اصبحت الى فاصبحت وما سبق نوې ما ته پیغمبر په صل الله عليه وسلم یا با هر له او به ما فالا اسير كالباره تا سوکلو ا اغلاگر استاذ شپې چد شپې راغل او د ډيري د د ډيري د کجرو د غلينه لپ لپ بغلاډ کولی قل <خلطو> دوني ما اذا لا پیغمبر شکا, شکا حاجتن اغا فریاد کو د حاجت ضرورته حاجت مندی ما او فریاد کو د خپل بال بچنا نو فرحم دو نزما را همراي باغباندي فرحم تو فخلت سبلو خالق لما لا رغت جزاء وقال النبي عليه السلام انه بشکدا سره دروغ ویلی تا تاههه د واپس کې کیږي بهه فاصدو سال سدان ما انتظار کاه د رمزل فجان را یحسو چا لپه غسل له اه پغلا نو نو ماغل رانو قلت ما وی لار فان نه اله رسول الله سلام فهذا اخر او دا اخری در یو زلوکه اخری زله انك تغمان کی چ بشکات به واپس نشی نو فقالو لدعنی مذه بالله پره فإني أعلمک کلمات بشکات به همتات یو دا سکلمینفعک الله بها چه فیدا بدر کی تا لا لا پای کلی مباندی ما بو رره وی ما حناسیا کلی می قال ان ودی سڑی اذا اوی د ال فراشکا کلا چترا شیخ خپل بسره یقل فرستا فقرا عدل کرسین اول ال آیات القرسی فئن لیزالا یقینا ها همیش وې فتا د لا د طرف نه یو حافظ واللا یقررو ولا ی قربوکشیطون او نزدی به نهشيته شیط را شي ح تردي توص بیا چې سباګته ف خلې توسببي لونه ما غتهلار خاې د چېذا ما د داداخلي چې زو خو بیانه راضم خو چې کله تر شپې سمې ياتتون کورسې وا دایات الکرسی پو وجب اللہ ہمیشہ پتا یو حافظ مقرر کی چوکی دار ساتن کے اونزدی بتا تا شیطان امن رازی ما پری خودو لار فاس باحتو نما سباکو نفقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تنبی علیہ السلام وی ما فعل اسیر ما فعله تپکه باندې کښه با ا جنریٹر و لگاوه ما ا جنریٹر و لگاوه وګورئ دې به چولې کنه ما فعل اسيرو کل بار حتا فلته رسول الله قازم خالدہ چې به شکه دی به خویمه تاسو اګه ګمانه مې دا الله پیغمبر او یو هغه چې یقینند به هیما تا کلمې چې فېدا ورسې ماته الله پاک کلمو باندې فاخل اې دا خپل کل او بندا اګه خپل کل او د بٹن پٹن کولاو کا خو وګور ادا بر د دې څو خو یو پی اس بٹن دا دا ودا کنه دا دې خبره تورشه آه اوس داګه راځه دا دا وکړه چې چا دې شروع کړي چې چا شروع وکړي ختیب تا پکې وره ما وره دا ویده ټول دې دې خراب وره یالی داو چې دغه او خی ماته سره کلمې چې فیدبره کی مات الله پاره تو سبیل هو نو ما خالق را غتلاق چې زنو خالوی ما هي سدی غنو قلتو ما قال لي ما ته دا اذاوې ته ال فراشکان پیغمبر پاک تو یا یو زر شلم نمبر حدیث دی ارح ات اتوا تع ف ش کله چې را چېته پهلیب سری ته نوفاقره آتل کورسي اولولا ات کورسې کورسې ووایه من اوولیا د اول د د ح تختې ما تر خیره پورې اللا الله اوله اللهله حول قووم لا ته غو الاخه. وقال ولي مات النبي عليه السلام لا يزال او وي ما تا سري چا مشبي پتا د الله تر بنا حافظن او حافظاتن کې ولي يقربك شيطانن او نزدی شيطان ته شيطان تر دې توس بیا چ سبا کې تو نو وي نبي عليه السلام خبر شا اما خبر شه انه قد صدق بشك قد شاو لتا او وكذبوا د درغ جونده تعلم من تخاطب پیژنتا نبی علیہ السلام ابو ہریرہ تو پیژنتا چې چا خبر کولی تا سره مزو سلا سن تدري او رزرا سي يا ابو ہریرہ مخاطب تاسو کو خبر کونکي تاسو کو دادر رزي چې بیان اعظم قلتو بما بول نو وی لازم په نو قادم نبی دي اسلام زا دا شیطانو چار اشپیر لا کولا کارې غلطو خو کار درته او خبره ته صحیح کړل راو احلبخاری او عن ابي دردا رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا من حفظ اشراط من اول سوره الانکاب عصمه من الدجال چاچ یاد خللس آیاتونه داوذه سوره تکاف او په ساتل شي د دجال د فتنه نه وفيری واتن په اوري وات کړه غلي دي من اخره سوره تل کاف اخر د سوره تل کاف چې چایا اخر کو رواه امام مسلمون وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما بينما بين ما جبريلو یو ټیم کی جبريل काय د دنیا ستود نبی عليه السلام والسلام سمع او او ر نبی علیہ السلام نقیزا نبی علیہ السلام یو سخت आवाज اوریدا نقیذ یو आवाज غټو ته طرف د اسمانه بدن نبی علیہ السلام یو درنو سخت आवाज واوریدا نو چرادلا د طرفه د اسمانه چرادلا پزدي فرشتینا فرشت تبا سادق بل زاننا نفار ارفع پورتا كنبه الى صدام بل سر ويوي هذا باب من السماء بحانه سر كسر نفقال ويوي وي جبريل هذا باب در وزارا نبرنا فتحا چپرا نستري شو ننوزي ولم يفتا قطو اپرا ندر نستري شو قطو چري ندر اپرا نستري شو چري اللي يوم در مغدير زينا نن ورج فرا نستلی شو بیا چر مخدانو افرا نستلی شوی فنزل منو ملک النور کو شو پر کې فرشتہ اقال انوی پیغمبر پا هازا ملک انده فرشتہ نازله ال الاردی راویږي لم ينزل قط الا اليوم چر نزل غلی دا فرشتہ کتا مګ نن ورج فسلمانو سلام واچا وقاله وی پیغمبر ازره واخلا په دور ناغان وباندي او تی ما چې در کړي شوي تاسو ته دا دواړه عالم یو ته ما نبی چې لري ور کړي شوي دا دواړه یو پیغمبر ته سانه پوغا فاتحه الكتاب هواتي منقذ الصوت باب استباب الاجتماع خلاص ګور پاره دروازه باندې دروازه اواغه دروازه چرته کوله شوې نه ده بغېده دي نه زينه اوبه چې په دوورو لا غا نو باندي چې زه له اخلاق شیطانت ورکولي یو لاله د سورته فاتحه دا او بل رلا د سورته بقره اخیری دعایاتو نه دا چې څوک وي سورة البقرة لن تقرى بحرف من اللہ اعطیتو خاتیم دو سورة بقر ایچ سور کو امنللیو حرب دینا مگر کوری بشیط ارضا غیئی و انقیز صوت باب استعمال اجتماع القرات باب دو پا بیان دو مستحب والی دو جمع کی دو وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قالا وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قالا وعنبی حریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتما قوم فی بیت من بیوت اللہ لجمع کیگی یو قوم پا یو قور کدالا دکورننا کتاب الله چا غیلو لدالا کتاب ویتدارسونو بینہم او درس قید دی, دی, دی کتاب پک پل منزگی اللہ نظرت علیہم سکینہ مگر راجی باپ دی بانی سکینہ او بل وغشیتو مرحمن او پتکر ای بھئی دل رحمی رباندیا وحفتو ملائکہ ہاں او چار چار پیرہ بھئی دینا فرشتے چار چار پیرہ بھئی فرشتے وزکر ام اللہ فی من عندو آیاد دیل رلاللہ پا دربار کې پاځ کې چې دا الله سره دي کومې فرشتي د عوام مسلمو جلدی اول راوړی